Tanje Svetog Evanđelja po Marku. Slava tebe, Gospode, Slava, Početak Evanđelja Isusa Hrista, Sina Božijega, kao što je pisano kod proroka Evo ja šalim anđela svojega pred licem tvojim, koji će pripremiti put tvoj pred tobom. Glas mapijućeg u pustinji, pripremite put gospodnji, popravite staze njegove. Pojavi se Jovan krsteći u pustinji i propovjedajući krštenje покajanja za oproštenje grijehova, i izlažaše k njemu sva judejska zemlja i Jerusalimljani, i krštavaše sve u rjeci Jordanu, i ispovjedaku grijeke svoje. A Jovan bješe obučen u kamenju dlako, imaše pojas košni oko sebe, i jeđaše akride i divljimej, I propovjedaše govoreći, dolazi za mnom, jači od mene pred kim ja nisam dostojan, Sagnuti se i odriješiti remena na obući njegovoj, ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti duhom svetim. Slavam tebe, Gospodin, slavam tebe. U ime Otca i Sina i Svetog Duha. Čuvi smo, braće i sestre Svetog apostola Pavla, u njegovom obraćanju jednom od njegovih učenika, Timoteju, da bude vjeran službi i poslušanju koje je primio od samoga gospoda preko njega poslanika Božje, dakle svetog apostola Pavla, i da djela djelo gospodnje propovjedajući evanđelje o carost da ne bude nemaran, da se ne plaši nikoga, jer nije u službi ljudi, nego u Božjoj službi. I da njegov glas i njegova propovjed nemaju veze sa tokovima civilizacija, kultura, ideologija i filosofija, da je njegova riječ. Božja poslanica i Božjim blagoslovom dana i ponuđena svim narodima svih vremena i da kao takav poslanik mora biti svjestan u svakom trenutku kome služi i radi čega. Da bude svjestan da Bogu služi Svetoj Trojici, ocu i Sinu i svetom Duhu, a radi spasenja naroda Božiju, pa onda obećava da će i on dobiti vijenac, ali ne samo on, nego i tako završava poslanicu današnju, nego i svi oni koji se ljubavlju očekuju dogazak gospodnji. E tu se, braćo i sestre, nažalost, naši putevi razdvajaju. Crkva apostolska, ne ona crkva koju ja doživljavam pogrešno, ili koju mi doživljavamo naopako, ne ta crkva, braćo i sestre. Jer vidite, u našim glavama ima crkava bezbroj. To se danas projektovalo na taj način što više ne znamo koja je crkva prava. Danas imate mnogo crkava, svi za sebe kažu neka crkva. Evo i kod nas u Crnoj gori, ljudi koji nemaju nikakve veze sa crkvom, nekad su imali ali ta veza će im biti samo na veći u muku i na strašniju osudu, težu osudu. I to danas v uggano pokazuje, ta i ta crkva. Majinska crkva, Grbaška crkva, Podgorička. Svaki kvart može svoju crkvu da ima, braćo i sestre. To je posledica raspadanja svijesti, crkvene svijesti, o jedinoj, istinitoj, Božjoj, spasonosnoj crkvi. A tu svijest možemo da imamo samo ako pažljivo slušamo one koje je Gospod poslao u svijet da nas prosvećuju propovjeđu i silom blagodati Božije koja sruji kroz crkvu Hristovu, kroz crkvu pravoslavnu do dana današnjeg. I djeca te crkve, o tome se, braće i sestre, mi razlikujemo, znate. To je ono što hrišćanina čini hrišćaninom, to je ono što učenika apostola čini učenikom. To je ono po čemu možemo da provjeravamo naše stanje, naš identitet, po ljubavi, u kojoj očekujemo njegov dogazak. Ako toga nema, braći i sestre, mi smo se odvojili, crkva ide jednim putem, a mi drugim. Apostoli žive u ljubavi i iščekivanju i sva njihova vjerna djeca, to jest duhovni naslednici i učenici, bez izuzetka. A mi idemo nekim drugim putem i očekujemo nekog drugog. Očekujemo dobitnu kombinaciju u lutriji, očekujemo povoljne poslovne ugovore, očekujemo bolju turističku sezonu, pobjedu ovih ili onih stranaka ili predsjedničkih kandidata na izborima, očekujemo smanjenje cijena razne akcije, a crkva, braće i sestre, u ljubavi očekuje njega, Mi to i izgovaramo, mada nesvjesni, u simbologu vjeru. Sve smo ispovijedili našu vjeru i kako je krunišemo i kako završavamo simbol vjeru. Kako, braći i sestri? Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka, život u njemu. To je naša vjera, braći i sestre. To je naše iščekivanje. A čekamo li mi? Ovako pošteno. Ne čekamo, braći i sestre. To je naš problem. I crkva tuguje zbog toga. Tuguje, braći i sestre, jer zna da to što mi čekamo, oni koje mi čekamo, neće doći. Utjeha kojoj se mi nadamo, ona, braćo i sestre, ne postoji. Znate kako majka crkva tuguje nad nama kad vidi da se mi nadamo nečem. Da očekujemo nekog drugog, a ne njega jedinog. Kad se nadamo nekim drugim utjehama, a ne jedinoj, i mogućo, i istinito, i vječnoj. Gleda i tuguje, jer vidi našu tragediju, braću i sese, vidi razočarenje, ne jedno, nego bezbroj razočarenja. Danas ljudi, čim u stanu, braću i sese, razočaraju se. Svaki dan je poraz, svaki dan nosi novo razočarenje. A ljudima se više i ne ustaje iz krveta. Prekrivaju svoju svijest narkoticima. I evo smo došli do toga da nas demoni tješe. Zamislite do, do kojeg smo nivoa došli. Da tražimo demonska utješenija. Da nas sektaši tješe. Zamislite. Zamislite tu bijedu, sektaši koji kopa covi, šetaju našim gradovima, kucaju na naša vrata, braću i sese, zamislite tu smjelost, kucati na vrata i nuditi utjehu, zašto? Zato što oni slute, đavo zna, oni slute da iza tih vrata mora da živi neka nesreća, mora da živi neka bijeda koja se nada bijedi, a pošto mi jesmo bijeda, a on se bijedi nada, primit nas. I primimo neke jehovine svjedoke ili nekakve guruje, indijske, nekakve jogine. Trpamo se po tim salama, to Božda se utješimo nekim yoga vježbama, nekim meditacijama. Nekom lošovom duhovnom literaturom, braću i sestri. To je bieda, znate. To ne govori o njima. To govori o nama. a pa je li moguće da smo došli do tog nivoa, da nas oni tješe? Ili da nas tješe, braću i sestre, futbalska utakmica. Zamislite tu biedu. Futbalska utakmica te tješi. Pa vidi, može da te utješi kad si sam na terenu. Pa sa gola nago zabodeš loptu. a pa te to utješilo je dobar si, dobro si šutirao, dobro si primio, dobro pas odigrao. Hajde da dozvolimo da tu ima neke utjehe, ali onako površne, lagane, tremutne, Ali da nam se život, braće i sestre, osvanja na futbalske stadione. na To je strašno. Vidite, to je nebivalo. A crkva gleda i tuguje. Tuguje sa svojom vjernom djecom koja u ljubavi očekuju njegov dolezak. Čiji dolezak? Dolezak gospodnji braći i Oni On otišao tačnije vazmiuse i obećao da će doći jeli nam tako rečeno na jeleonskoj gori prilikom uznesenja anđeli su rekli apostolima što tugujete ovako kako je otišao ovako će i doći a do i iščekujemo taj dan braćo i sestre dok ih šekujemo, život naš je, vidite, onaj koga ljubimo. On je život. Pogledajte i sami istina na lošem primjeru. Kad nekoga ljubite, to je život vaš. Kad roditelji ljube djecu, oni u toj ljubavi žive, braći i sest. Nema života izvan ljubavi. Narkoman. Kad se navuče, kad zavoli herojin, on nikoga više ne voli, znate. On voli samo tu substancu, tačnije samoga sebe, kroz paklenu gordost, koja se projektuje kroz bolesti zavisnosti. Ali zavisnost je projeva gordosti. On više voli majka, može više da zavoli samu sebe kroz uzimanje heroine, nego svoje dijete. Bilo kako bilo, život postoji samo u ljubavi. A mi, ljubeći ga, daj Bože, da ga ljubimo, imamo jednu utjehu, braću i sese, dok on ne dođe. Ako nas tješi Dok je dubav naša Dok je život naš Sa desne strane Otca Do njega ne možemo doći Telefonom, braći i sestri Kako ćemo mu poslati Pismo Ili mail Jer on sjedi sa desne strane Otca na nebesima Kako ćemo mi Da dođemo do njega I kako ćemo se utješiti Dok ono ne dođe Ko će nas tješiti S. mačke filmovi televizijske serije političari naučnici roditelji žene djeca iako svet ima svoje mjesto ali utjehu ne može da pruži i sestri pa nije pružio ni apostolu Pavlu Nije pružilo ni Timoteju. Nije pružilo ni jednom sinu crkve apostolske. A kojih juda tješio da ne padnu u očajanje, braće i sest? Jer vidite, to je velika ljubav. Djeca crkve imaju ogromnu ljubav prema sinu Božijem. Znate, ogromnu ljubav. Nažalost, oni se danas vrlo rijetko srijeću Ali mi znamo da je se tako. Evo, pogledajte sve ove naše svetitelje. Pogledajte svetoga Đorđa i svetoga Dimitrije. Ne znamo kako im se zovu roditelji, braći i sestre. Ali šta znamo? Znamo za njihovu ljubav prema Sinu Božjem, prema Gospodu našem, Isusu Hristu. Danas se sjećamo i prepodobne sinklitikije. Malo što znamo o njenom društvu, o njenim roditeljima, ali znamo o njenoj velikoj, čudesnoj ljubavi prema Gospodu Isusu Hristu. Tako i sa drugim svetiteljima. A svo vrijeme žive i iščekivanju kojih je tješio, braći i sestre, jer Gospod još nije došao drugi put. On će opet doći, ali još nije došao. A kako onda možemo da živimo, braćo i sese, a da nam srce ne prepukne? Mora neko da nas tješi. Duh sveti, podlični. Duh sveti, braćo i sese. Duh sveti je sišao. Duh Oca našega, duh Gospoda našega, sišao je da nas tješi, da ga mi osjetimo u duhu, braću i sestu, i da krijepi naše duše i tješi naša srca. Da ne očajavaju i da ne malaksavaju, nego da se ta čežnja, ljubavna čežnja, I to svešteno iščekivanje, braćo i sestre, utvrdi i produbi. Zašto sve ovo govorimo? Zato što su liturgijska okupljanja, braćo i sestre, iščekivanje. Mi smo došli jer iščekujemo, naravno, znamo da danas nismo zbog toga ovdje. Da. Mi još uvijek bavuljamo, braćo i sestre, mi se navazimo u onom stanju izlaska iz duhovne kome. Znate, onako kad posle duboke kome otvorimo oči, pa gledamo oko sebe, gledamo neke likove. Otvorili smo oči i vidimo pantokratora iznad nas. Vidimo fresku, vidimo svetitelja, vidimo kandila, vidimo neke sveštenike, čujemo neke nove pjesme. Mi se u takvom stanju nalazimo. Mi smo tek izašli iz kome, braćo i sest, duboke, grehovne kome. I od nas se ne očekuje mnogo. Zato treba biti strpljiv i polako podizati nivo svijesti. To jest polako ulaziti u svijest. Čemu sve ovo? Gdje sam ja ovo? Što reče jedan dečak? Nedavno, došavši sa svojim roditeljima, pa slušajući njihov razgovor sa sveštenikom na ove teme, kaže, vrlo zanimljivo i precizno, kaže, ništa ne razumijem šta pričate, ali mi se mnogo dopada. Dječak od 4 godine, ništa ne razumije, ali mu se mnogo dopada, to se vidjelo u njegovim očima. Osjeća biće, braće i sestre, istinu. Liturgijska okupljanja su iščekivanje. Život u crkvi je život u iščekivanju onoga koji dolazi, onoga koji će doći, onoga koji je došao. I danas smo se ovdje sabrali, braće i sestre, Ili bi makar trebalo da jesmo, da se sjedinimo sa njim, da primimo njegovo tijelo i primimo njegovu krvu. U tajni svete liturgije, tajni pričešća, jer vidite, sinovi crkve, oni su najvaganiji građani jednog naroda, jednog grada, pazite, najlaganiji članovi društva, porodice monaške zajednice u jedne parohije oni ništa ne traže. oni su olakši od pera laganiji od vazduha sinovi zemlje su teški, naporni kao granit kao ogolo braće i sestre oni stalno nešto hoće oni su stalno u potragama i rastrzani željama sad hoću ovo, sutra hoću nešto drugo sad se osjećam ovako, sad se ne osjećam sad sam dobro, sad nisam dobro to su, su šizofrena stanje a sinovi crkve, braći i sest oni nikoga ne traže do samo njega i uvijek ga nalaze gdje a u crkvi, gdje ih on uvijek očekuje i gdje im se uvijek daje, gdje ga uvijek nalaze. I evo mi danas, ako smo sa takvim nastrojenjem došli u naše hramove, mi smo ga našli. Ako je on, braćo i sestre, nada naša, ako je on život naš, živote babin, o sunce babino, Oči babine, znate kako babe i majke Pa kad te vide, pa to je sve, ne gleda ona sunca Nego gleda ljubav svoju, ljubljenoga svoga Majke kad vidi dijete, ženik kad vidi nevjestu i nevjesta ženika Mada to je ostalo još u knjigama, danas vidite i sami Nema toga, zašto? Zato što nema prave duhovne ljubavi i nema pravog odnosa prema gospodu našem Isusu Hristu. Ne možemo mi jedni druge da volimo, braća i sestre, ako njega ne zavolimo. Oni je izvor prave ljubavi. Kad majka voli gospoda, a ona voli svoju djecu, ali voli svu djecu toga grade. Znate? Imamo naše prepodobne matera. Angelinu, pa je narod naziva majkom Angelinom i daće Bog da još bude takvih majki, koje su majki svoje djece i svoj drugoj djeci, jer im sila duhovne ljubavi daje taj mak, srca, da mogu da obuhvate, da bi do toga došlo braći i sestre. Mi treba da zavolimo Gospoda. To je cilj našeg života, da do toga dođemo, da nam se život pretvori u iščekivanje. Da ga očekujemo sa ljubavljom. A koga očekuje, braći i sestri, taj se neće prevariti. Gospod nikoga prevario nije. Svijet uporno vara. Pogledajte oko sebe. Prevara, prevara, prevara, prevara. Preljuba, preljuba, preljuba, preljuba. Kad je gospod, braću i sese, prevario? Koga je prevario? Nikad nikoga. Za razliku od nas, koji smo ga voj puta izdali, prevarili grijehom preljube, dajući svoje srce onima koji nasvaraju I treba da znate da po Božujem dopuštenju dolazi do razbijanja takvih neblogoslovenih, nazovi save za ljubavi. Gospod opušta jer si srce obmanuo. Nije ti srce dano da, da voliš samo jednoga. Pritom čovjeka, srce ti je dano i srce to može, da zavoli njega jedinog istinitog Boga, a u toj ljubavi da stekneš neslučene mogućnosti da zavoliš sve ljude i svu tvorevinu, jer vidite, kad volimo njega, onda ćemo ljubiti ljude jer ljudi su njegovi, onda ćemo da ljubimo braću i sestre jer to su njegova Čade, to su čada našeg oca. Da bismo došli do toga, braćo i sestre, moramo se vratiti crkvi. Nema nam druge. Nemojmo nikakve druge promjene da očekujemo. To je gubljenje vremena. To je potpuno besmisleno. Promijenimo sebe, braćo i sestre. I promijenimo svoj odnos prema gospodu našem Isusu Hristu a evo na dverima smo praznika koji nam otkriva ko je zapravo i zašto njega ljubiti i kako ga ljubiti evo ga i ovam krstitelj koji nas priprema koji podiže polako našu svijest moćno proročki govoreći nam Da on koji će doći u tijelu, nije samo tijelo. Da on koji će se pojaviti kao čovjek, nije samo čovjek. Da je on, braćo i sestre, Bogo čovjek. A da mi ljudi možemo biti ljudi samo ako njega zavolimo. Tu će se otkriti svi naši potencijali. To je put našeg duhovnog uzrastanja, duhovnog napredovanja. To je šifra kojom ćemo se obogatiti, braći i sestre, i naći novi život, naslijediti novo carstvo, temelj te obnove. Na ovo obratimo posebnu pažnju, ja će nas praznik Bogojavljenja na to Opet pocijetiti temelj te obnove, sila da izažemo iz kome grehovne, jeste poslušnost. Otac će reći, ovo je sin moj ljubljeni, njega poslušaj. Zato, braćo se sese, ako hoćemo da nam se srce iscijeli od bolesti samoljublja, od raka gordosti, treba da uđemo u blagoslov crkve i da počnemo da je slušamo. Blagoslovi, majko sveta, crkvu apostolska, a ona blagoslovi Da činimo ovako i da ne činimo onako, da vjerujemo ovako, a ne onako, da idemo ovim putem, a ne bezbojnim stramputicama. A mi kažemo, neka je blagosloveno i krenemo i primamo blagodat, braći i sestre. a blagodat istiskuje kao Božija sila, neprikosnovena sila, istiskuje duh gordosti, duh neposlušnosti. Duh samoljublja i mi sve bolje napredujemo i brže izlazimo iz tame grehovne. A svjetlost koju primamo, braći i sestre, projavljuje se kroz ljubav prema crkvi. Kroz ljubav prema Bogu. To je najprirodnije za jednog krštenog čoveka. Da ljubi gospoda Boga svojega. Vidite naša djeca, ova djeca koju mi dovodimo u hramove, navrijeme krštavamo i redovno pričešujemo, to nam potvrđaju njihove majke. najprirodnije govore da one odnosno ona više vole na pitanje koga više voliš majku ili tatu ona odgovaraju da najviše vole Boga I bogorodicu. Pa tek onda roditelj. A nedavno smo čuli jednu ispravku. Da je sin ispravio majku koja je rekla da ga najviše voli. A on je gleda pa kaže. Mama ti treba najviše Boga da voliš. Dijete, na tri i godine. To je najprirodnije. Nije za nas koji smo živjeli u džunglama, znate, koji smo živjeli u kanalizacijama, ali za u našu djecu koju milošću Božjom vaspitavamo na vrijeme i dajemo im hranu na vrijeme. To je najprirodnije. Pa naš mali Mihajilo nema, nema ni dvije godine kad dođe u hram, pazite se, raširi ruki i dođe i cijeliva crk, fizičku građavit, u je tu Za, za kamen, znate objema rukama i celiva ljubi crkvu ništa ne zna, ne zna ni da govori braći i seste ove informacije on može još da prima razumom, nije razvijen ali srce odma osjeća kad vidi crkvu, raširi ruke pa uhvati kamen znate, i celiva Dakle, sve to govori da možemo i nemojmo da se obeshrabrujemo i nemojmo da vjerujemo o duhovoga svijeta. Jer ako budemo gledali svijet i ako se budemo ravnali prema njegovom odnosu prema crkvi, braćuji se s poginućem, jer svijet ne voli crkvu, svijet mrzi crkvu, svijet. Ne voli gospoda, braće i sestre, svijet mrzi gospoda. Mrzi njegove praznike, mrzi Božić, mrzi vas, vas, Vaskars, mrzi Bogojavljenje. Za Bogojavljenje mnogi ništa ne znaju. Taj se praznik u svijetu uopšte ne praznuje, jer je strašan, braće i sre, Bogojavljenje. To je poraza ovoga svijeta. Znate, zato čuvajte se, živite u svijetu, ali ne budite duhom od ovoga svijeta. Budite duhom sa svetim apostolima. Budimo, braćo i sestre, i mi sa njima u onoj ljubavnoj čežnjom, očekujući onoga koji je u crkvi duhom svetim sa nama i koji će na kraju vremena, opet doći u sili i slavi da uzme svoja ljubljena čeda i na oblacima da ih podigne i da im pokaže stanove ne po budvi Montekarlu nego u novom nebeskom Jerusalimu evo Marija ovo je tvoj stan evo brate Veljko ovo je tvoja kuća Evo, sveti oci, ovo su vaši dvori. Evo, sveti apostoli, ovo su vaše carske odaje. Evo, draga djeco, ovo je novi Jerusalim, grad sveti. I šekujmo, braći i sestre, ulazak u taj grad, a živimo... U ovim gradovima koji će proći sa vjerom u onoga koji će doći sa željom da budemo sa njim bez kraja u duhu ljubavi, u blagodati duha svetoga koji od oce isходи i koji nas već ovdje priprema za život na nebesima koga daj bože sve mi i da se udostojimo amin bože daj amin sad je počinje sad veliko osvećenje vode biće sutra posle svete liturgije na sam dan i praznik bogojavljeni Večeras u 18.00 služit ćemo praznično bdenije u oči praznika, a sutra u običajnom terminu sveta liturgije. Praznik sv. bogojavljenja, braćo i sestre, da sad ne govorimo mnogo, budimo kratki, je veliki praznik crkve. Iako je nama pozadina tog praznika, uglavnom nepoznata, da bi nam bila poznata crkva, očekuje od nas Da je prižemo da nam prenesu. Pritom ne sve, nego koliko koliko možemo doponesemo. Da u koliko budemo izosejali sa tih glavnih prazničnih službi braće i sestre bićemo zaključani u tamnice velikog i ubitačnog neznanja. Jer u tim mislinama vjerujete, a pa nema šta vjerujete, to više i sami znate. Niko vas učiti neće. O tajni bogojavljenja, danas se nigdje ne govori sam u crkvi, škole, braće i sestre, univerziteti, najveće praznike. I pazite, suštu istinu, em neće da prime, em neće da prenesu. I time ulaze u veliki, strašni, smrtni grijež. Crkva ostaje vjerna sebi i vjerna narodu svome. Zato je naše, braće i sestre, u duhu pokajanja da joj se vratimo. Jer ukoliko nam se Bog ne otkrije u crkvi, a On je otkriven u crkvi, budite sigurni da ga viđeti nećete ni u vječnosti. Ko Boga ne nađe u crkvi, neka mu se ne nada, braće i sestre. A crkva u svim svojim prazničnim bogosluženjima, a posebno u bogosluženjima velikih praznika, a bogojavljenje spada u kategoriju tih praznika, otkriva nam strašna istina. Sam očev glas nam se otkriva. Ajde, sad nećemo o tome, ali hoćemo koliko je večeras i koliko je sjutra. Zato crkva vas sve očekuje, Sve obaveze podredite tome jer nema ništa važnije od toga. I nema niko potrebniji ljudskom rodu, braćui i sestre od spasitelja. Od jedinog istinitog Boga od Oca i Sina i Svetoga Duha koji nam se otkriva u crkvi. Zato i večeras ukoliko možete, a sutra posebno na Svetu i Božansvenu liturgiju dođite. Pa zavatiti i sobstvenih izvora svetu bogojavljensku vodicu. Što se tiče krstovdanskog i bogojavljinskog osvećenja radionih koji možda imaju dilemu, to je jedno te isto osvećenje braći i sestva. To je jedna ista voda, samo mi kako smo padali sviješću od crkva, danas ne bi ona teška vremeno odvojila od sebe, pa je činjela određene ustupke. Krstovdanska i bogojavljinska vodica su apsolutno iste vode, jer koristimo isti čin osvećenja. Primjera radi, mi smo od prošle godine osvećivali, evo nam, manastir pun bogojavljenske vode. Zašto? Zato što je niko ne traži, braćo i sas. Imamo od prošle godine, ne znam koliko vitara te vode, ne traži narod, ne zna. Zato da ne bismo ulazili... U Viškova veliko svećenje ćemo baviti sutra poslije božanstvene liturgije. Dok uzimate naforu da vas podsjetimo na, uzmite, na divne svetitelje koje danas proslavljamo, Teopemt i teone. Zvuči kao muži i žena kao brati i sestra ili kao dva rođena brata Sveti Teopemt i Teona Međutim, braću i sestre, kad pročitate žitije vidjet da nije tako, da je nešto mnogo uzvišenije mnogo bolje Sveti Teopemt je bio episkop grada Nikomidije, istog onog grada gdje je u jednom hramu na jednoj svetoj liturgiji postradalo 20.000 hrišćana koje smo slavili neposredno posle praznovanja Božića, svetih 20.000 nikomidijskih mučenika. Svi izgoreli u hramu, braći i sestre, U toku svete liturgije, naravno, svi su se i pričestili, a nekršteni kršteni krstili. On je bio episkop tog grada i u vrijeme gonjenja bezbožnog cara Dioklecijana bio je pozvan i ispitivan od strane samog cara, rimskog cara. I odmah, čuvši carevu namjeru, odgovorio mu je, jevanđelski, a kako bi drugo odgovarao jedan episkop crkve. Care, kaže mu niko, Teopen, ne treba se bojati čovjeka i oni koji samo tijelo mogu da ubiju, nego se treba bojati onoga ko ima vlast i ubiti i u vječni oganj baciti, misleći na Boga svedržitevja. I onda je braćo i sestri, dioklecijan, pokušao na razne načine da ga i zaplaši i primora da se pokloni idolima. Šta sve nije radio? I u svakom tom pokušaju bivao je strakovito poražen. Ajde sada da ne govorimo o svim njegovim pokušajima, pročitajte žitije, vidjet ćete kako se sila Božija projavljivala kroz svetog Teopenta. Bacao ga je i u pramen, ogromne vatre da bi mu se Teopent iste te noći pojavio nigdje drugo do uspavačoj sobi. Car u spavačoj sobi misleći da je teopen tu ognju, međutim ova isti mu se javlja u njegovom dvorcu, ne kucajući na vrata, nego baš u sobu najintimnije prostore carevog dvora, pokazujući mu da je on sluga onoga koji je svuda i sve ispunjava. I na kraju, vidjevši da se radi o neobičnom čovjeku, zavapio je, ima i ko da pomogne. I predložili su mu da pozove Teon, čuvenog maga, koji je bio vješt da spravlja ubitačne otrove. Teon je bio pozvan, došao je, bio izvješen o situaciji, caravom problemu, i rekao je, care, Ne sekiraj se, riješit ćemo problem. U gordosti i opijenosti. Spravio je otrov i prinio ga Teopentu, episkopu crkve Hristove. Teopem pomogivši se i prekrstivši se, ispio je taj otrov i počeo još jače da slavi Boga. A te ona, vidjevši silu vjere apostolske, kleknu, okrenu se caru Dioklecijanu i reče, care, i ja sam hrišćan. Nikomidijskom episkopu te opem tu glavu su otkinuli, a te onu su živo ga zakopali. Međutim, uzama vjere, oni su postavi neraskidivo vezani vjerom u jednoga Boga. I povedajte, braće i sestre, obrat situacije. Episkop i ubica postaju braća večna i crkva ih se uvijek zajedno sjeća na jednoj strani episkop crkve na drugoj mag ubica međutim blagodat ću duha svetoga preobraženi i sjedinjeni neraskidivo i danas crkva ih proslavlja više te sami u kalendarima sveti Teopemt i Teona u zajednici blagodati. Kako je moćna vjera apostolska, kako je moćna blagodat Duha Svetove. zato, braće i sestre, naše je da se držimo crkve, naše je da se držimo vjere, naše je da se ne plašimo ljudi, nego Boga da se bojimo. A Bogu našemu sve je moguće i vidite ja moramo i mnogo da gledamo u sadržaje da vidimo je li hrana modifikovana na ovaj i onaj način je li zdrava ili nije i kad bi smo to činjeli pa se pretvorile kuhinje i naše majke u tehničare i kuhinje u laboratorije pa da ispitujemo svaki paradajsk Svaku papriku, svaku namirnicu. Ko će, braćo i sese, raditi o tomu? Nego finu, pravoj vjeri živeći. Uzeš ono što ima, pa se prekrstivš Boga slaviš, braćo i sese. Jer sila blagodati, ona je jača od svih prirodnih zakona. Pa ako je Teopem popio otrov, ubitačni, najjačiji otrov, I posle njega slavio Boga, a i mi ćemo, braće i sestre, ako se budemo držali crkve, ako se budemo redovno pričešćivali, redovno poslili, redovno radovali praznicima, moći i otrov da ispijemo koji nam podmeću ili umeću, a da on ne djeluje kako bi inače djelovao nego da izazove Još veću slavu Božju i da možda neke od trovača kao teonu pokrene na pokajanje, pa i da saviju noge pred crkvom Hristovom i postanu djeca Božja. Pa i da danas bude novih saveza u blagodati i vjeri, pa da vuki ovca zajedno braći i sestre žive da prijatelji i neprijatelji u duhu blagodati budu proslavljeni na nebesima dakle divna poruka naše crkve divna poruka i poruka našeg svetog episkopa Teopemta da se ne plašimo ljudi nego Boga, a sila će se Božija u svoje vrijeme projaviti, ne na propas neprijatelja, nego njima na poziv, na pokajanje, nama na čast, a Bogu u trojici proslavljenom na slavu, a sve kroz našu svetu apostolsku crkvu pravoslavu. Bogu slava i hvala za sve. Slava Ti Bože, slava Ti Bože, slava Ti Bože.